El tianenc Albert Ferrer ha viatjat a l'Índia per visualitzar en situ les condicions de vida de la comunitat a la qual l'Ajuntament de Tiana té previst ajudar a través de la partida de solidaritat. Ha estat una visita de 10 dies que li ha servit per constatar que més enllà de la fabricació d'un hort caldria ajudar la població d'aquella zona amb la construcció de latrines. La intenció és ajudar la comunitat de Bangalore, on viuen persones de les castes més baixes i que més estan afectades per la malaltia de la lepra. Una de les seves necessitats bàsiques és el menjar i és per això que amb els quals .000 euros que porta l'Ajuntament de Tiana, es procedirà a la construcció d'ors familiars per a la millora de la seguretat alimentària. L'objectiu és poder alimentar a més de 200 famílies, el que podria representar una xifra d'entre 400 i 500 persones en total, tal com ha explicat el coordinador del projecte, Albert Ferrer. La Índia és un país amb... que és molt barat. Realment amb 4.000 euros, sembla que era més o menys el projecte, et eh, dona per molt. 4.000 euros podem ajudar doncs, a una comunitat d'unes 200 persones a donar-los recursos per tirar endavant, no? per donar alguna cosa tan bàsica com l'alimentació. I tenim una miqueta d'excedent, inclús estàvem parlant d'un sistema de gota a gota, també per el tema d'estalvi d'aigua i que inclús es podria, dins del pressupost, es podria entrar, no?, i aconseguir una millor terra, no?, i fer-ho tot amb molt pocs diners sí que sí que val la pena, amb pocs diners, però que fer moltes coses. El viatge a l'Índia li ha servit Albert Ferrer per veure amb els seus propis ulls les condicions en les que viuen en aquesta comunitat a la qual es pretén ajudar. Unes persones que, a més, estan malaltes es troben sense casa ni recursos. És per això que, de cara al futur, es plantegen ampliar el projecte dels horts amb una latrina seca. Avui en dia hi ha sistemes de fer latrinas seces que són sistemes que es fan amb molts pues, llocs de Latinoamèrica també, que no fa falta aigua, Hi uns porto alguns decantadors que són, estan fets amb alçada, una part, la part sòlida, es va, es va convertint amb el temps en, en, en terra, perquè ho vas barregant en terra i això, i la part líquida queda apartada, amb la qual aquesta líquida, segons com es, es fa servir, acaba en un espai, que amb una sèrie de plantes acaben regenerant i fent aigua neta. No? que Es podia fer una cosa molt ecològica i sostenible amb molt pocs recursos, no? però bueno, això seria potser per parlar-ho de cara a, a l'any que ve. Un dels factors que també ha volgut destacar el Tianenc després del seu viatge és la gran experiència que tenen a l'entitat amb la qual treballarà l'Ajuntament de Tiana, coordinada per un antic col·laborador de Vicente Ferrer. Radio Tiana: Serveis